В повітрі, і Едгар поволі починав непокоїтися. Відтоді, як цей чужий чоловік з'явився у його безтурботному житті зі своїми спокусами, Едгар весь час був напружений, знервований, забіганий. У тендітній дитячій душі кожне хвилювання залишає глибокий слід. Хлопець був блідим, його повіки нервово тремтіли. Він чекав і чекав. Першу терпляче, потім схвильовано, а далі вже зі сльозами на очах. Але у нього так і не виникло жодної підозри. Сліпа довіра до нового чудового друга примушувала його думати хіба що про якусь помилку. І потай він навіть побоювався, що неправильно зрозумів своє завдання. Дивно було лише те, що коли вони повернулися, пожвавлені приємною бесідою, то зовсім не здивувалися, побачивши його, здавалося, їм не дуже, і бракувало його. Ми йшли тобі назустріч, думали побачити тебе дорогою, Еді, казав барон, і навіть не запитав, як там справи з його дорученням. А коли хлопець, зовсім переляканий, що вони марно шукали його, почав допитуватися, якою дорогою вони йшли, і виправдовуватися, що сам він побіг вулицею навпростець, обравши найкоротший шлях. Мама обірвала його. Добре вже, добре, діти не повинні так багато говорити. Едгар почервонів від люті. Вже вдруге вона так жорстоко принижує його на очах у друга. Навіщо вона це робить? Чому весь час намагається поводитися з ним, як і з дитиною, тоді як насправді, і у цьому він був цілковито впевнений, він давно вже дорослий? Мабуть, вона заздрить йому, адже в нього тепер є друг і хоче забрати його друга собі. Тоді мати зумисне повела барона іншою дорогою. Але Едгар не дасть принижувати себе і буде боротися. Він вирішив, що сьогодні за обідом не скаже до матері ні слова і спілкуватиметься лише зі своїм другом. Але це було не так просто. Трапилося саме те, чого він найменше сподівався. Його впертість ніхто не зауважив. Здається, вони не бачили навіть його самого. І це після того, як учора тільки про нього і розмовляли. Вони переговорювалися одне з одним через голову хлопця, жартували і сміялися так, ніби він сидів під столом, а не поряд із ними. Його щоки побуряковіли, у горлі застряг болючий клубок, і від образи перехопило подих. Він із жахом усвідомив своє повне безсилля. Він приречений сидіти спокійно і спостерігати, як мати забирає собі його друга єдину людину, яку він любив, а він навіть не може захиститися, а змушений мовчки спостерігати за цим. Йому хотілося встати і стукнути обома кулаками по столу, хоча б для того, щоб вони помітили його, але він стримався, просто поклав виделку і ножа біля тарілки і не проковтнув ні шматочка. Та навіть цей суворий піст. Довгий час залишався непоміченим. Мати зауважила це, аж коли подали десерт, і поцікавилася, як він себе почуває. «Це просто жахливо», – подумав він собі. «Вона завжди цікавиться лише тим, чи я не захворів. Про решту їй байдуже». Він коротко відповів, що не голодний, і вона заспокоїлася. Завоювати їхню увагу, здається, було взагалі неможливо. Барон, схоже, зовсім забув про його існування. Він за увесь час не промовив до хлопця жодного слова. Сльози все невідворотніше наверталися Едгарові на очі, аж довелося застосувати дитячу хитрість і закритися серветкою, щоб ніхто не зауважив, як гарячі краплини покотилися йому по щоках і замочили солоним губи. Він зітхнув із полегшенням, аж коли вони встали з-за столу. Під час вечері мати запропонувала поїхати разом до церкви Святої Марії. Едгар, почувши це, закусив губу. Отже, тепер вона ні на мить не залишить його наодинці з другом. Але і це було ще не все. Найгірший момент очікував його вже коли вони встали з-за столу. Тоді мати сказала. Едгаре, ти зовсім запустив навчання. Не хочеш хоча б раз посидіти вдома і повчитися? І він знову люто стиснув свої дитячі кулачки. Весь час вона принижує його на очах його друга. Весь час нагадує йому, що він ще маленький, повинен ходити до школи, а дорослі лише терплять його у своєму товаристві. Але цього разу її наміри були надто вже очевидними. Він не відповів, а лише мовчки розвернувся і пішов геть. Ну от, знову образився, Засміялася вона і сказала до барона: Хіба це аж така несправедливість один раз годинку попрацювати? І тут у серці хлопця раптом щось обірвалося і застигло, коли барон, той, що називав себе його другом і жартував з його надмірної слухняності й домосідства, раптом сказав: Справді, година або дві нікому не зашкодять. Невже це було зізнання? Невже вони справді домовилися між собою і тепер об'єдналися проти нього? У погляді хлопця спалахнула лють. «Тату заборонив мені тут учитися. Тату хотів, щоб я тут відпочивав і набрався сили», скоромовкою виговорив він із гордим усвідомленням своєї хвороби, ніби за останню надію схопився за батьків авторитет. Це прозвучало як погроза. І що найдивніше – це слово справді налякало їх обох. Мати подивилася вбік і нервово забарабанила пальцями по столі. Між ними залягла напружена мовчанка. «Як скажеш, Едді», – врешті промовив барон із силованою посмішкою. «Не мені здавати іспити. Свої я вже давно провалив». Але Едгар не засміявся з цього жарту, а лише подивився на барона уважним, суворим поглядом – який просвердлював наскрізь, ніби намагався проникнути в глибину душі. Що тут відбувається? Щось змінилося між ними, і хлопець не розумів чому. У його серці швидко стукотів маленький молоток. Перша підозра. Розділ сьомий. Пекуча таємниця. Що ж змінилося? – губився у здогадах хлопець сидячи навпроти матері і барона в екіпажі. Чому вони більше не ставляться до мене так, як раніше? Чому мама ховає очі, коли я дивлюся на неї? Чому барон усе жартує в моїй присутності та вдає з себе клоуна? І ніхто з них уже не розмовляє зі мною, як учора чи позавчора, так, ніби їх підмінили. У мами сьогодні такі червоні губи, напевно, вона їх підфарбувала. Давніше вона ніколи цього не робила, а він весь час морщить чоло, ніби його хтось образив. А я ж нічого їм не зробив, не сказав ні слова, яке могло б їх зачепити. Ні, це все не має зі мною нічого спільного. Вони самі ставляться одне до одного не так, як раніше. Ніби зробили щось недозволене і ніяк не наважаться у цьому зізнатися». Вони вже не жартують, як учора, не сміються. Вони пригнічені, ніби щось приховують. Приховують свою таємницю, про яку не хочуть мені розповідати. Але я мушу за будь-яку ціну довідатися її. Я вже навіть здогадуюся, що саме це може бути. Мабуть, це та сама таємниця, яка відкривається, коли перед моїм носом зачиняють двері спальні – про яку пишуть у книгах і співають в опері. Чоловік і жінка стоять одне навпроти одного з розкритими обіймами, а потім так само палко відштовхують одне одного. Мабуть, це та сама таємниця, яка була з моєю французькою гувернанткою, коли вони посварилися з татом і її відправили геть. Усі ці речі якось пов'язані, тут немає сумніву, але невідомо як саме. Настав час довідатися про цю таємницю, схопити її, цей ключ, який відчиняє усі двері, перестати нарешті бути дитиною, від якої все приховують і замовчують, яку весь час обманюють, зараз або ніколи. Я вирву в них цю жахливу таємницю. На його чолі утворилася зморшка, з якою цей 12-річний хлопчисько раптово постарів. Він занурився у свої невеселі роздуми, не звертаючи ні найменшої уваги на краєвид, який його оточував і виблискував свіжими та яскравими барвами. Інтенсивна, ніби свіжовими та зелень хвойних лісів на горах, і все ще ніжний блиск долин, який буває лише ранньої весни. Він вдивлявся у чоловіка і жінку перед собою і намагався своїм чіпким поглядом ніби вудкою, витягти з блискучої глибини їхніх очей страшну таємницю. Ніщо так не розвиває усі здібності ще не сформованого дитячого інтелекту, як болюча підозра. Ніщо так не стимулює думку, як слід, що веде у невідомість. Часом лише тоненькі двері віддаляють дітей від світу, що його ми називаємо справжнім – а випадковий подув вітру може розкрити ці двері перед ними. Едгар відчував себе як ніколи близько від великої таємниці. Вона була просто перед ним, на відстані витягнутої руки, все ще не розгадана, але вже зовсім близько. Це збуджувало його і додавало якоїсь раптової святкової серйозності. Він підсвідомо відчував, що опинився на межі власного дитинства. А пара навпроти відчувала перед собою якийсь неясний опір, не здогадуючись про його джерело. І хоча в екіпажі їх було всього троє, здавалося, що бракує місця. Дитячі очі паралізували їх своїм темним гарячим блиском. Мати й барон лише зрідка наважувалися підняти очі, заговорити. Вони вже не могли більше повернутися до попереднього світського тону розмови, Бо за час перебування на самоті занадто заглибилися у зовсім інший настрій довірливої та інтимної бесіди, обміну небезпечними словами, за якими ховалися і тремтіли натяки на потаємні жадання. Розмова не клеїлася. Час від часу хтось із них заговорював, але невдовзі знову замовкав, ніби спотикаючись об затяте мовчання хлопчика. Це його вперте мовчання було особливо обтяжливим для матері. Вона обережно зиркнула на нього збоку і перелякалася, бо вперше помітила, наскільки схожою є манера хлопця стиплювати зуби і міцно стискати губи на те, як виражає свою лють її чоловік. Їй було неприємно саме тепер згадувати про чоловіка, адже вона збиралася потай зрадити йому. Блідий, карокий хлопець із насупленим чолом здавався їй тепер привидом, сторожем її сумління, а його присутність у тісному фаєтоні була особливо нестерпною. І тут Едгар раптом підняв на неї очі і уважно дивився протягом секунди. Але вони обоє врешті не витримали і знову опустили очі. Вони вперше в житті відчули ворожість одне до одного. Досі вони завжди сліпо довіряли одне одному, але тепер щось між ними, між матір'ю і сином, раптом змінилося. Уперше в житті вони почали спостерігати одне за одним, відділивши свої долі одну від одної, і потей відчули взаємну ненависть. Але ця ненависть була ще занадто новим, незнаним відчуттям для того, аби вони могли зізнатися в цьому. Усі троє зітхнули з полегкістю, коли коні знову зупинилися біля готелю. Прогулянка вийшла невдалою. Усі це відчували, але ніхто не наважувався сказати вголос. Едгар першим зіскочив на землю. Його мати послалася на головний біль і поспіхом піднялася до своєї кімнати. Вона втомилась і хотіла побути на самоті. Едгар і барон залишилися на одинці. Барон розплатився з кучером, подивився на годинник і пішов до вестибюлю, не звертаючи уваги на малого. Він пройшов повз хлопця, навіть не глянувши на нього. Його постать була ідеально стрункою, а хода – легкою і пружною. Ще вчора Едгар намагався перед зеркалом наслідувати цю манеру ходи, яка так подобалася йому. А тепер цей чоловік взагалі його не помічає. Здається, він просто забув про існування Едгара і залишив його стояти біля кучера, ніби когось незнайомого. В Едгара всередині щось луснуло і розділилося навпіл, коли він побачив, як барон проминув його, хоча він і досі відчував, що обожнює свого колишнього друга. Його охопив розпач через таку байдужість барона, який навіть не зачепив його полою пальта. Не промовив ані слова, хоча хлопець не відчував за собою жодної провини. Тут Едгар не витримав і стриманість, яка досі давалася йому такою дорогою ціною, покинула його. З його тендітних дитячих плечей спав штучно накинутий на них непомірний тягар гордості. Він знову перетворився на дитину, маленьку і принижену, якою був учора і раніше і мимоволі він кинувся за бароном. Його ноги тремтіли і підкошувалися, але він стрімко пробіг дрібними кроками і на сходах перегородив баронові шлях. А потім промовив голосом, у якому бриніли сльози. «Що я вам зробив такого? Чому ви мене не помічаєте? Чому ви раптом стали зі мною так поводитися? І мама також! Чому ви весь час відсилаєте мене геть?» Я заважаю вам, чи, може, я зробив щось не так. Барон злякався. У голосі хлопця було щось зворушливе, і він збентежився та відчув співчуття до наївної дитини. Еді, ну що ти вигадуєш? У мене сьогодні просто був поганий настрій, а ти чудовий хлопець і подобаєшся мені, справді? І він потріпав його за волосся, але при цьому намагався дивитися вбік щоб не бачити цих велетенських вологих дитячих очей, у яких світилося благання. Йому стало соромно за комедію, яку він розігрує. Він шкодував, що так жорстоко зіграв на почуттях цієї дитини, а цей тоненький голос, у якому звучали притлумлені ридання, робив йому боляче. «Іди до себе, Едді. Сьогодні ввечері все знову буде добре. Побачиш!» – заспокоював він хлопця. І ви скажете мамі, щоб вона не відсилала мене спати? Добре-добре, Еді, я не дам їй цього зробити, засміявся барон. А тепер іди до себе, я мушу переодягнутися до вечері. І Едгар пішов, трохи заспокоївшись. Але незабаром у його серці знову заколотав молоточок. Від учора він подорослішав на кілька років, і тепер у його дитячих грудях був незнаний досі гість – недовіра. Він чекав. Незабаром усе проясниться. Вони знову сиділи всі разом за столом. О дев'ятій мати і справді не відіслала його спати. Він почав непокоїтися. Чому саме сьогодні вона залишила його тут? Адже завжди вона була такою пунктуальною. Барон розповів матері про їхню розмову і його прохання – і раптом хлопець пошкодував, що побіг сьогодні за бароном із такою довірою в серці. О десятій його мати раптом піднялася і попрощалася з бароном. І, як не дивно, той зовсім не здивувався такому ранньому прощанню і не спробував затримати її, як робив це раніше. Молоток у душі хлопця стукав усе сильніше. Настав час для остаточного прояснення – він також піднявся і мовчки пішов слідом за матір'ю, але при виході раптом непомітно подивився вгору. І справді, у цей момент він упіймав недвозначний погляд матері на барона, посмішку таємної згоди між цими двома. Отже, барон його зрадив. Це пояснювало таке раннє прощання. Вони хочуть заколисати його пильність сьогодні, щоб завтра він більше не заважав їм. «Негідник!» – пробурмотів він. «Що ти маєш на увазі?» – запитала мати. «Нічого!» – відповів він крізь зуби. У нього тепер також була таємниця, і вона значила ненависть, сильну ненависть до них обох. Розділ восьмий. Мовчання. Едгар більше не хвилювався. Нарешті у нього в душі було одне єдине чисте, ясне почуття ненависть і відверта ворожість. Тепер, коли він уже був певен, що заважає їм перебування у їхньому товаристві стало для нього особливо вишуканою і жорстокою насолодою. Його тішила думка, що він перешкоджає їм і виступає проти них з усією зібраною в кулак люттю. На він показав зуби баронові. Коли той вранці спустився донизу і кинув йому «Привіт, Едді!», хлопець, не підіймаючи голови і залишаючись у своєму фотелі, сухо пробурмотів. «Доброго ранку!» «Мама вже внизу?» «Не знаю», – відповів Едгар, не відриваючись від газети. Барон здивувався. Що б це мало значити? «Ти погано спав, Едді?» «Але жарт не допоміг». «Ні». Гаркнув хлопець, не перериваючи читання. «Дурне теля!» – пробурмотів собі підніс барон, знизав плечима і пішов геть. Це було офіційне оголошення війни. З мамою Едгар теж тримався холодно і ввічливо. Її невміло спробу відіслати його на тенісний корт він спокійно і впевнено відхилив. На його міцно стиснутих губах з'явилася гірка посмішка – яка ясно свідчила про те, що він не дасть себе більше обманювати. «Краще я піду з вами на прогулянку, мамо», – сказав він із фальшиво зіграною привітністю і уважно подивився їй в очі. Ця відповідь явно їй не сподобалася. Вона трохи повагалася, ніби шукаючи правильну відповідь, а потім сказала «Чекай на мене тут» і пішла снідати. Едгар чекав. Але його недовіра ставала все більшою, неспокій заволодів ним, і тепер він намагався знайти у кожному сказаному кимось із них слові ворожі наміри. Недовіра зробила його надзвичайно здогадливим, і замість того, щоб чекати у вестибюлі, як веліла йому мати, він вийшов на двір до головного входу, звідки було видно і вічні двері. Щось у ньому запідозрило обман. Але вони більше не втечуть від нього. На вулиці він заховався за дровітнею, щоб стежити, самому залишившись непоміченим, як це робили герої його книг про індіанців. І десь за півгодини на його обличчі з'явилася задоволена посмішка. Мати і справді вийшла з бічних дверей із букетом троянд у руках і в супроводі зрадника барона. Обоє здавалися щасливими. Невже вони вже зітхнули з полегшенням, раді, що втекли від нього і можуть залишитися наодинці зі своєю таємницею? Вони розмовляли і сміялися, збираючись на прогулянку лісовою стежкою. Тепер настав сприятливий момент. Едгар вийшов широкими кроками з-за дров, ніби випадково опинившись на цьому місці, і невимушено пішов у їхній бік. Повільно, дуже повільно аби досхочу натішитися з їхнього збентеження. Обоє були вражені і обмінялися здивованими поглядами. Повільно, з награною невимушеністю, він підійшов у притул і уважно подивився на них. «Он ти де, Едді, а ми тебе шукали всередині», – врешті сказала мати. «Як нахабно вона бреше», – подумав малий. Але його губи не ворухнулися надійно зберігаючи таємницю ненависті. Усі троє розгублено застигли на місці. Кожен спостерігав за іншими. «Ну що ж, ходімо!» – розчаровано сказала мати і відірвала з букета одну з троянт. Її ніздрі злегка тримтіли, а це завжди було ознакою роздратування. Едгар зупинився і зробив вигляд, ніби все це його не обходить. Подивився у небо, Зачекав, поки вони рушать із місця, і пішов слідом. Барон зробив ще одну спробу позбутися його. «Сьогодні відбувається тенісний турнір. Ти колись таке бачив?» Але Едгар тільки зневажливо глянув на нього. Він не відповів, а лише склав губи, ніби збирався засвистіти. Таким було його рішення. Дитяча ненависть вишкірила зуби. Небажана поява хлопця стала для матері та її шанувальника важким тягарем. Вони йшли попереду нього, як в'язні на прогулянці, під пильним оком охоронця, міцно стиснувши кулаки. І хоча хлопець нічого не робив, його присутність з кожною миттю ставала все нестерпнішою. Він раз по раз кидав на них підозріливі погляди, вологі від сліз злості, застиглих в очах. Був лютим і похмурим. Іди вперед!» – раптом наказала мати, роздратована його постійним уважним прислуханням до розмови. «Не плутайся під ногами! Це нервує!» Едгар послухався, але через кожні кілька кроків зупинявся, обертався і чекав на них, просвердлюючи їх уважним поглядом Мефістофеля в образі чорного пуделя. Оточував і ловив їх у сітку ненависті в якій вони почували себе ніби в пастці. Його промовисте мовчання псувало їм настрій, а його похмурий погляд весь час обривав розмову. Барон уже не наважувався фліртувати і з жахом спостерігав, як ця жінка знову віддаляється від нього. Її пристрасть холони від страху перед цим нестерпним і набридливим хлопцем. Вони кілька разів намагалися почати розмову, але це ніяк не вдавалося, і обоє втратили надію, тож крокували у мовчанні, дослухаючись лише до того, як шурхотять гіллям дерева, і до власних нервових кроків. Дитина зіпсувала всю прогулянку. Тепер уже всі троє були настроєні вороже. Малий зловтішався, відчуваючи, як їхня людь безсило закипає проти нього, проти самого факту його зневаженого ними існування. Він примруженим оком роздивлявся по обличчя барона, бачив, як той скриготить зубами від люті і ледь стримується, аби не зірватися у невідповідний момент. Бачив і роздратування матері, як і те, що вони обоє все шукали приводу насварити його і відправити геть. Але він не давав їм такої можливості, його тактика ненависті була старанно обдумана протягом довгих годин самотності, а тепер він бездоганно втілював цей план у життя. «Ходімо назад», – сказала раптом мати. Вона відчувала, що довго так не витримає і має щось зробити, щоб не закричати під цими тортурами. «Шкода», – спокійно відповів Едгар. «Тут так гарно». Обоє помітили, що малий знущається з них, але не наважилися нічого сказати, бо за два дні цей маленький тиран чудово навчився володіти собою. Жоден м'яз на його обличчі не здригнувся і не видав іронії. Вони мовчки пройшли весь довгий шлях назад, до готелю. Коли вони з сином залишилися вдвох у кімнаті, її роздратування не зникло. Вона різким жестом відкинула геть парасольку від сонця і рукавички. Едгар відразу ж помітив, що її нерви напружені, і вона шукає приводу, щоб розрядитися на комусь. Але саме цього він і домагався, тож спеціально не пішов до себе, щоб розлютити її ще більше. Вона ходила з кутка в куток, сідала і тарабанила пальцями по столі, а потім знову вставала. Ти тільки подивися, на кого ти схожий, незачесаний, брудний. Як можна в такому вигляді з'являтися на люди? Тобі не соромно? Ти ж уже дорослий. Без жодного слова заперечення, хлопець устав і пішов зачесатися. Це його мовчання, затяте і холодне, цей вираз знущання на тремтячих губах, доводили її до Їй хотілося накинутися на нього з кулаками. "Іди до своєї кімнати" трикнула вона йому. Вона не могла більше витримувати його присутності. Едгар мовчки посміхнувся і пішов. Як вони тепер тремтять перед ним, бояться кожної миті, проведеної разом, бояться його безжального і невідступного погляду. І пропорційно до їхньої розгубленості перед ним зростала і його зловтіха. Тепер Едгар мучив їх обох, відчуваючи їхню беззахисність перед собою і з дитячою, ще майже тваринною жорстокістю. Барон не так гостро реагував на лють хлопця, бо сподівався на те, що це лише настрій, дитяча гра, і не дуже тривожився, зосередившись на досягненні власної мети. Але мати все частіше втрачала контроль над собою. Можливість накричати на нього полегшувала її страждання. «Не бався виделкою!» – робила вона йому зауваження за столом. «Ти страшенно невихований! Тобі ще рано сидіти за одним столом із дорослими!» Едгар тільки посміхався, схиляючи голову набік. Він знав, що вона сварить його з відчою, і тішився, що дорослі зраджують себе такою поведінкою. Тепер його погляд був абсолютно спокійним, як погляд лікаря. Давніше він, мабуть, робив би капості – щоб подратувати їх, але ненависть швидко навчила його багато чого. І тепер він лише мовчав, мовчав і знову мовчав, аж поки вона не починала кричати під тиском його мовчання. Мати більше не могла витримувати цього напруження. І коли вони вкотре встали з-за столу, і Едгар пішов слідом за ними, вона зірвалася, забула про обережність і викрикнула йому в обличчя всю правду. Вимучена його невтомним стеженням, вона стала на диби, немов кінь, якого замучили надокучливі мухи. «Скільки ти ще будеш бігати за мною хвостом, ніби трирічна дитина? Мені набридло це? Діти не повинні весь час ходити слідом за дорослими. Запам'ятай це! Займися чимось сам, хоча б на годину. Почитай або побався. Дай мені спокій!» «Мене нервує, що ти ходиш за мною з такою кислою міною». Нарешті він вирвав у неї це зізнання. Едгар засміявся, а мати й барон розгубилися. Вона відвернулася і пішла геть, зла на себе за те, що не стрималася перед дитиною. Але Едгар тільки холодно промовив. «Тато не хотів, щоб я сам ходив кудись. Він наказав мені обіцяти йому, що я буду обережним» і не відходити далеко від тебе». Він робив наголос на слові «тато», бо вже помітив, що це слово змушує їх напружитися. Отже, його батько також був замішаний у цій пекучій таємниці. Здається, у тата була якась потаємна влада над цими двома, бо вже саме згадування його імені лякало їх і примушувало знітитися. Цього разу вони знову нічого йому не сказали. Вони склали зброю. Мати пішла вперед, барон за нею. А позаду всіх ішов Едгар, але не понуро, ніби слуга, а твердо, суворо і невблаганно, ніби вартовий. Він подзвонював невидимим ланцюгом, яким зв'язав їх обох, із якого їм тепер було не вирватися. Ненависть зміцнила його дитячу силу. І він, невтаємничений, був тепер могутнішим за них обох які володіли таємницею. Розділ дев'ятий. Брехуни. Але час не стояв на місці. У барона залишалося всього кілька днів, і треба було використати їх. Протистояти розлюченій дитині було марно. Це відчували вони обоє. Тому вирішили вдатися до останнього, зовсім негідного засобу, хоча б на якийсь час уникнути його тиранії. До втечі. «Віднеси ці листи на пошту і відправи рекомендованими», – звеліла мати Едгарові. Вони удвох стояли у вестибюлі, а барон на дворі розмовляв із фірманом. Едгар із недовірою взяв два листи. Він помітив, що перед тим слуга виконував якесь доручення матері. Вони знову змовилися проти нього. Він повагався. «Де ти чекатимеш мене?» «Тут». «Справді?» «Так, але не йди нікуди, стій і чекай тут на мене, поки я не повернуся, добре?» Він розмовляв із матір'ю майже суворо, віддавав їй накази, бо відчував свою перевагу. Багато що помінялося за цих два дні. І він пішов із листами до виходу. У дверях зіткнувся з бароном і заговорив з ним уперше за ці два дні. «Я тільки збігаю на пошту», Віднесу ці два листи. Мама зачекає. Будь ласка, не їдьте нікуди без мене. Барон поспіхом протиснувся повз нього до середини. Добре, добре, ми зачекаємо. Едгар помчав на пошту. Там була черга, якийсь дядько застряг біля віконечка і ставив десятки нудних запитань. Але нарешті завдання було виконано, і можна було бігти назад до готелю. Але там Едгар встиг побачити лише, як його мати і барон від'їхали геть у фіакрі. Він не тямився від люті і ледь стримався, щоб не підняти каменюку і не шпурнути йому слід. Отже, вони таки втекли від нього, але ж за допомогою якої підлої і нахабної брехні. Те, що його мати може брехати, він знав від учора. Але те, що вона може так нахабно і відверто порушити щойно дану обіцянку, примусило його втратити останню довіру до неї. Він нічого більше не розумів у цьому світі, відколи слова, за якими, як він сподівався, стоїть дійсність, насправді виявилися лише кольоровими мильними бульбашками, які надуваються, а потім тріскають і зникають, не залишаючи ні сліду. Але що за страшна таємниця може примусити дорослих зайти аж так далеко, щоб обманювати дитину і тікати геть, немов злочинцям? У книгах, які він читав, люди вбивали і обманювали одне одного задля грошей, влади або королівств. Але яка була причина у цих двох тікати від нього, що ховають вони під своїми численними обманами? Він довго сушив собі голову над цим. Інтуїтивно відчував, що ця таємниця є замком, на який закривається дитячий світ, і завоювати цю таємницю означає, нарешті, стати дорослим, перетворитися на чоловіка. О, як він хотів довідатися цю таємницю, але ясно думати йому не вдавалося його мучила лють на них за втечу, і від цього всі його думки переплуталися він відчував себе, немов у гарячці. Він побіг до лісу, де за деревами ніхто не міг побачити, як гарячі сльози заливають його обличчя. «Брехуни! Собаки! Наволоч! Падлюки!» Він змушений був голосно викрикнути всі ці слова, щоб не захлеснутися ними. Людь, неспокій, тривога, цікавість, безпорадність і зрада останніх днів, його програна битва за право подорослішати – Усе це вирвалося тепер з його грудей пекучими сльозами. Це був останній плач його втраченого дитинства – прощальний вибух сліз. Він востаннє по-жіночому віддався розкоші плачу. Протягом цієї години самовідданої люті він виплакав із себе все – довіру, любов, побожність, повагу – усе своє дитинство. Хлопець, який повертався назад у готель, уже став зовсім іншою людиною. Він був холодним і діяв заточним розрахунком. Спершу пішов до своєї кімнати і старанно вимив обличчя й очі, щоб не дати цим двом потішитися слідами від його сліз. А потім старанно підготував помсту. І спокійно, без тіні неспокою, почав чекати їхнього повернення. У вестибюлі зібралося чимало народу, коли на дворі до входу під'їхав екіпаж із опомав втікачами. Кілька чоловіків грали в шахи, інші читали газети, жінки розмовляли. А за ними непорушно сидів блідий хлопець, його повіки злегка тремтіли. Коли його мати і барон зайшли досередини, то трохи збентежилися, зустрівши його так відразу – і не встигли вони ще вимовити заздалегідь приготовану побрехеньку, як він прямо й спокійно підійшов до них і з викликом сказав. «Пане бароне, я хотів би поговорити з вами». Барон зніяковів. Він відчув, що його зловили на гарячому. «Добре-добре, згодом». Але Едгар повторив дуже голосно і чітко, так, що могли чути всі довкола. «Але я хотів би поговорити з вами негайно». «Ви поводили себе негідно. Ви збрехали мені. Ви знали, що моя мама чекає на мене, і...» «Едгаре!» – вигукнула його мати, побачивши, що всі дивляться на них. «Едгаре!» – і кинулася до нього. Але хлопець, побачивши, що вона намагається його перекричати, вигукнув ще голосніше. «Я повторюю вам перед усіма. Ви нахабно збрехали мені, а це підло і підступно!» Барон зблід, усі присутні замовкли, дехто засміявся. Малий сильно тремтів від збудження, мати вхопила його за плече. «Негайно йди до себе, а то я відшмагаю тебе при всіх!» – хрипло промовила вона. Але Едгар уже заспокоївся. Йому було прикро за те, що він поводився так емоційно. Він був незадоволений собою – Бо планував порозмовляти з бароном крижаним тоном і принизити його, але лють виявилася сильнішою за нього. Спокійно, без поспіху, він обернувся і попрямував до сходів. Пане бароне, вибачте, будь ласка, його невихованість, ви ж знаєте, який він нервовий, пробурмотіла жінка, розгублена під численними поглядами, які були прикуті до них. Найбільше вона боялася скандалу. І тепер намагалася якось виправити ситуацію. І замість того, щоб відразу втекти, вона спершу пішла до портьє, розпитала, чи не було пошти. І ще про якісь дрібниці, а вже аж потім піднялася нагору, зашурхотівши подолом сукні. Ніби нічого не трапилося, але за нею тихо шуміли голоси і стриманий сміх. Дорогою її хода сповільнилася. Вона завжди відчувала себе безпорадною у серйозних ситуаціях. Тепер їй теж було страшно перед сценою, яка на неї чекала. Важко було б заперечити синові свою провину перед ним. А крім того, її лякав його новий погляд, цей чужий і дивний погляд, який викликав у ній невпевненість і безсилля. Від страху вона вирішила спробувати діяти лагідно бо в битві роздратована дитина мала б перевагу над нею. Це вона відчувала. Вона тихенько відчинила двері. Едгар сидів у кімнаті, спокійний і незворушний. Він підняв на неї очі, в яких не було і тіні страху, чи хоча б цікавості. Здавалося, він дуже впевнений у собі. «Едгаре!» – почала вона якомога м'якше. «Що ти собі таке вигадав? Мені було соромно за тебе». «Як можна бути таким невихованим? І так нахабно поводити себе з дорослими? Ти мусиш негайно перепросити в пана барона!» Едгар подивився у вікно. Він сказав своє «ні» не лише їй, а й деревам у вікні. Їй стало ще страшніше від його впевненості в собі. «Едгар, що з тобою відбувається? Ти дуже змінився останнім часом. Я просто не знаю, що думати». Ти ж завжди був розумною і чемною дитиною, з якою можна було про все домовитися. І раптом ти починаєш поводитися так, ніби в тебе вселився диявол. Чим тобі не догодив барон? Ти ж так захоплювався ним. А він був до тебе такий добрий, бо він хотів познайомитися з тобою. Вона розгубилася. Дурниці, не вигадуй, як ти міг таке подумати? Але тут малий не витримав. «Він брехун, дуже нечесний чоловік. Він робить усе підступно і підло. Він хотів познайомитися з тобою, тому був милий зі мною і пообіцяв мені пса. Я не знаю, що він пообіцяв тобі і чому він такий милий з тобою, але і від тебе він щось хоче. Це правда, мамо, бо інакше він не був би таким увічливим і привітним. Це поганий чоловік, він бреше». Ти тільки подивися, як нещиро він усміхається. Я ненавиджу його, цього нещасного брехуна, цього негідника. Едгаре, як можна так говорити про когось? Вона була розгублена і не знала, що казати. У ній всередині вирухнулося непевне почуття, яке підказувало, що дитина каже правду. Він негідник, і ніхто мене не переконає, що це не так. «Ти сама побачиш, досить лише придивитися. Чому він мене боїться? Чому ховається від мене? Бо знає, що я бачу його наскрізь, що знаю про його наміри. Він негідник». «Едгаре, як ти можеш казати таке? Як ти можеш?» Її мозок відмовлявся працювати, а пересухлі губи тільки повторювали раз по раз одне і те ж речення. Їй раптом стало дуже страшно і вона не знала, кого боїться – барона чи власного сина. Едгар побачив, що справив враження на матір, і йому захотілося перетягти її на свій бік, зробити з неї товариша у своїй ненависті, у боротьбі проти барона. Він підійшов до матері, ніжно обійняв її і заговорив лагідним голосом, який тремтів від збудження. «Мамо, – сказав він, – Невже ти сама не помітила, що у нього недобрі наміри? Під його впливом ти сильно змінилася. Це ти змінилася, а не я. Він настроїв тебе проти мене. І все тільки для того, щоб бути з тобою без мене. Він хоче обдурити тебе. У цьому немає сумніву. Я не знаю, що він тобі пообіцяв. Я знаю тільки те, що він не дотримає обіцянки. Ти повинна стерегтися його». Той, хто збреше раз, зробить це і вдруге. Він поганий чоловік, йому не можна довіряти. Цей голос, м'який і сповнений ридань, прозвучав ніби з глибини її власного серця. Від учора щось підказувало їй зробити так, як радить дитина, і цей внутрішній голос ставав усе відчутнішим. Але вона соромилася визнати, що її власний син має рацію. І втекла із невпевненості і розчулення, які охопили її. Вона обірвала його різким реченням і випросталася. Діти не розуміють таких речей. Це не твоя справа. Ти мусиш поводитися пристойно. От і все. Обличчя Едгара застигло у непроникну маску. Як хочеш, холодно сказав він. Я тебе попередив. Отже, ти не будеш перепрошувати. Ні. Вони набурмосено стояли одне навпроти одного. Вона відчувала, що під питанням опинився її авторитет. Тоді ти їстимеш тут, у себе в кімнаті. Один. І не з'являтимешся до спільного столу в їдальні, поки не перепросиш. Доведеться навчити тебе пристойної поведінки. Ти не вийдеш зі своєї кімнати без мого дозволу. Зрозумів? Едгар засміявся. Ця зверхня посмішка, здавалося, вже зрослася з його губами. Усередині він був злий сам на себе. З його боку було по-дурному знову піддатися почуттям і ще й спробувати застерегти цю брехунку. Мати вийшла з кімнати, навіть не глянувши на нього. Їй було страшно від погляду цих прозірливих очей. Син лякав її відтоді, як почав помічати занадто багато і відкрито говорив їй про речі, яких вона уникала. Її лякало відчуття, ніби її внутрішній голос, її сумління відділилося від неї, тілилося у постать її власної дитини, і тепер постійно буде поряд і застерігатиме її, знущатиметься з неї. Досі дитина завжди була поряд із її життям, була прикрасою, іграшкою, чимось милим і добре знаним, Зрідка трохи обтяжливим, але це завжди було щось дуже суголосне з її життям. Тепер син уперше пішов проти її волі, і до її думок про нього знайдомішувалося щось схоже на ненависть. Але коли вона, трохи втомлена, спускалася сходами, голос дитини виривався з її власних грудей. «Ти повинна берегтися його». Це застереження важко було заглушити. Вона зупинилася біля дзеркала і зазирнула у нього, вивчаючи власне відображення. Вдивлялася уважно, ще уважніше, аж поки її вуста не округлилися в усмішку. Із них не зірвалося небезпечне слово. Голос усе ще звучав усередині, але вона підняла руки догори, ніби струшувала з себе ці невпевнені роздуми, і кинула в дзеркало рішучий погляд. Потім поправила сукню і пішла донизу, впевненою ходою гравця, який кидає на зелене сукно свій останній золотий. Розділ 10. Сліди в місячному світлі. Едгарові принесли їжу до кімнати, де він відбував свій домашній арешт. Коли за кельнером клацнув замок у дверях, Малий аж підскочив від гніву. Напевно, це його мати веліла зачиняти двері на замок, ніби Едгар був диким звіром. У нього в голові заворушилися похмурі думки. Цікаво, що відбувається там, унизу, поки я тут сиджу під замком. О, ця таємниця, яку я відчуваю щоразу, коли опиняюся поміж дорослими. Таємниця, через яку вони зачиняють від мене двері вночі. Тишують голоси, якщо я випадково опиняюся поруч. Ця велика таємниця, до якої я за останні дні підійшов уже так близько, яку майже тримав у руках, але так і не можу зловити. Що я тільки не робив, аби здобути її? Колись я викрав у тата з письмового столу книги і прочитав їх. Усі ці дивні речі там були описані, але я нічого не зрозумів. Мабуть, існує якась печать у мені чи в комусь іншому, і спершу треба зірвати її, щоб збагнути таємницю. Я просив нашу покоївку пояснити мені незрозумілі місця у книгах, але вона тільки посміялася з мене. Бути дитиною жахливо, коли тебе все цікавить, але нікого не можеш ні про що запитати. Весь час ці дорослі тебе висміюють, так, ніби ти дурний і ні до чого не здатний. Але я довідаюся про все, я відчуваю, що незабаром буду все знати. Частина таємниці вже в моїх руках, і я не випущу її, поки не довідаюся всього». Він прислухався, чи ніхто не йде. Легкий вітерець прослизнув поміж деревами за вікном і розколов застигле дзеркало місячного світла на сотні друзок, які розлетілися поміж гілок. «Ці двоє планують щось недобре». Інакше вони не вигадували б стільки брехливих відмовок тільки для того, щоб відіслати мене геть. Напевно, тепер вони сміються з мене, ці нещасні, тішаться, що нарешті позбулися мене, але я буду сміятися останнім. Це було по-дурному з мого боку – дозволити зачинити себе тут і дати їм повну свободу, замість того, щоб ходити за ними слідом і стежити за кожним їхнім словом і жестом. Я знаю, дорослі завжди необережні, ці також чимось себе зрадять. Вони думають про нас, що ми ще зовсім маленькі і спимо вечорами, але забувають при цьому, що можна лише удавати сон і підслуховувати, що можна прикидатися дурним, але насправді бути дуже розумним. Нещодавно у моєї тітки народилася дитина, і вони знали про це задовго до народження. Але переді мною вдавали, ніби для них це несподіванка. Але я також усе знав, бо чув їхню розмову за кілька тижнів перед тим, коли вони думали, ніби я сплю. Цього разу я також перехитрю їх, цих негідників. Якби я тільки міг проникати крізь двері, я би з таким задоволенням підслухав їх тепер, коли вони вважають себе у безпеці. Може мені подзвонити, тоді прийде покоївка і запитає, що мені треба. Або я можу поголосувати, розбити посуд чи щось подібне, і тоді також відчиняться двері, і я вислизну в коридор і зможу підслухати їх. Але ні, це не підходить. Ніхто не повинен бачити, як погано вони поводяться зі мною. Для цього я занадто гордий. Я помщуся їм за все завтра. Унизу засміялася якась жінка. Едгар здригнувся дослухаючись, чи це часом не його мати. У неї була причина тішитися, сміятися над своїм маленьким і безборонним сином, якого можна зачинити в кімнаті, коли він засильно набридатиме, якого можна закинути в куток, як жмуток мокрого одягу. Він обережно висунувся з вікна. Ні, це була не його мама, а якісь чужі дівчата, які насміхалися з хлопця. І в цей момент він раптом зауважив, що його вікно розташоване зовсім невисоко. І щойно він це встановив, як відразу ж до голови прийшла ідея вистрибнути на вулицю і підслухати їх у момент, коли вони зовсім цього не сподіваються. Його охопила радість за власну кмітливість. На мить йому здалося, ніби він тримає в руках велику таємницю свого дитинства, а вона світиться усіма вогнями. Швидше, геть звідси, підганяв його внутрішній голос. Він озирнувся, але не побачив ніякої небезпеки. Навколо не було жодної душі. І він вистрибнув. Під ногами тихо заскрипів гравій, але цього ніхто не зауважив. За ці два дні вистежування і підслуховування стало основним задоволенням у його житті. І це задоволення тепер було змішане зі страхом – коли він навшпиньки прокрадався під стіною готелю, старанно оминаючи освітлені ліхтарями ділянки. Спершу він обережно, притиснувшись носом до скла, роздивився ресторан. За їхнім столиком не було нікого. Тоді він пішов далі, від вікна до вікна. Не наважувався зайти до середини, бо боявся випадково зустріти їх у коридорі. Їх ніде не було. Але раптом він побачив дві тіні, які виходили з дверей, і ледь встиг заховатися у темряву перед тим, як упізнав свою матір у компанії незмінного супутника. Отже, він прийшов дуже вчасно. Про що вони розмовляли? Він не розумів. Вони говорили тихо, а вітер неспокійно шарудів між деревами. Але ось прозвучав сміх його матері. Це був дивний сміх. Він ніколи раніше не чув, щоб вона так сміялася, захлиналася, ніби її лоскотали, але водночас нервово і збуджено. Він відчув щось чуже у цьому сміхові і злякався. Вона сміялася. Отже, ніякої небезпеки у тому, чим вони займаються, не було. Те, що від нього приховують, це не щось велике і страшне. Едгар був трохи розчарований. Але чому вони вийшли з готелю? І куди прямують у двох серед ночі? Високо в горах, мабуть, дув сильний вітер, бо небо, ще мить тому ясне і зоряне, раптом потемніло. Чорні рушники, накинуті невидимими долонями, час від часу закривали місяць, і ніч ставала такою непрозорою, що часто неможливо було розгледіти навіть стежки під ногами». Але щойно місяцеві вдавалося звільнитися, як усе довкола знову виблискувало у його м'якому світлі, що його він розливав під собою, ніби холодне срібло. Ця гра світла й тіні була таємничою і захопливою, як гра жінки, яка то оголює, то закриває своє тіло. І ось краєвид знову здер із себе покривало. Едгар побачив перед собою на стежці два силуети. Точніше, один, який складався з двох фігур, що йшли, щільно притиснувшись одна до одної. Так, ніби їм було страшно, і вони намагалися позбутися свого страху в тісних обіймах. Але куди йдуть ці двоє? Сосни стогнали, а в лісі вирував якийсь неспокій, ніби там тривало полювання. «Я піду за ними», – подумав Едгар. Вони не почують моїх кроків посеред цього завивання вітру в лісі. І поки вони йшли внизу прямою дорогою, він перебігав у хащах від дерева до дерева, ховаючись у тінь. Хлопець уперто і невблаганно пересувався слідом за ними. Був удячний вітрові, який робив нечутними його кроки, але одночасно проклинав його, бо вітер заносив у бік від нього їхні слова. Якби йому хоч раз удалося почути їхню розмову, таємниця була б уже в нього в руках. А двоє внизу нічого не підозрювали. Вони відчували себе на самоті посеред цієї неспокійної ночі і дослухалися до хвилювання, яке наростало у них усередині. У них не виникало ні найменшої підозри щодо того, що вгорі над стежкою за ними пильно стежить пара цікавих очей – яким не дає спокою ненависть. Раптом вони зупинилися. Едгар теж зупинився і притиснувся до дерева. Йому стало дуже страшно. А якщо вони зараз раптом повернуть назад і швидше за нього дійдуть до готелю, а там мама побачить його порожню кімнату. Тоді все пропало. Вони здогадаються, що він поте їх підслуховував і йому вже ніколи не вдасться довідатися їхню таємницю. Але вони вагалися, мабуть, не могли домовитися. На щастя, яскраво світив місяць, і хлопець міг чітко все роздивитися. Барон показав на темну вузьку стежку, яка вела донизу, в долину. Там світло місяця не розливалося широкими смугами, як тут на стежці – а лише пробивалося окремими краплинами і променями. «Чому він хоче спуститися туди?» – злякано подумав Едгар. Його мати, здається, відмовлялася, але барон намагався переконати її. З того, як він жестикулював, було зрозуміло, що його наполягання стають усе більш рішучими. Хлопець перелякався ще більше. «Чого цей негідник хоче від його мами?» Навіщо намагається затягти її кудись у темряву? В уяві хлопця раптом виникли епізоди з прочитаних книг, бо свій життєвий досвід він наразі міг черпати тільки з них. І в цих епізодах траплялися вбивства та викрадення, злочини, скоєні у темряві. Точно, він збирається убити її, і тому так важливо, щоб Едгара не виявилося поряд і щоб вона погодилася прийти з ним у це безлюдне і темне місце. Мабуть, зараз варто закричати і покликати на допомогу. Убивця!» Малий уже збирався вигукнути це страшне слово, але губи його пересохли, і він не зміг нічого сказати. Його нерви напружилися. Від збудження він ледь тримався на ногах. І тут у нього під руками тріснула гілка. Обоє злякано озирнулися і втупилися в темряву. Едгар застиг на місці і ще більше притиснувся до дерева, намагаючись заховати своє маленьке тіло в тіні. Запала мертва тиша. Але вони, здається, налякалися. «Ходімо назад!» – почув він голос матері. Це прозвучало стривожено. Барон погодився, мабуть, також занепокоївся.